Bu dərsindən də inşallah bu kitabı tamamlayırıq. Və şeyx burada qeyd elədi eləcək ən axıcı səbəb nəfsi müalicə etmək və onu pisliklərdən təmizləmək. Və ola bilsin ki, şeyxin bu başlığı sona, sona saxlanmasının səbəblərindən biri sanki demək istəyir ki, əgər bu şey olmasa, qəlbini təmizləməsən, qəlbini, nəfsini müalicə etməsən, Xeyrin açarıq ola bilməzsən və, və başlayır ki, və huvə əmrun azimun ciddən və deyir, həqiqətən bu çox önəmlidir. Nəfsi müalicələmək və qəlbi pis və Allahın sevmədiyi insanı şərri şər aparan şeylərdən təmizləmək və xeyrin açarıq olmaq istəyən bir hər bir müsəlman bu bu, işdə, bu işə çox önəm verməlidir. Və qəlbini xəstələndirəcək, xəstləndirə, ona zərər verə biləcək şeylərlə mübarizə aparmalı və qəlbini həmişə Allah və Rasulunun istədiyi şəkildə olmasına fikir verməlidir. Və qərb xəstəlikləri həqiqətən çox ciddi təsir göstər insanın həyatına, imanına. Bunlar üçün də həsətdir, kindir, nifrətdir, başqasını xor görməkdir, özünü bəyənməkdir təkəbürlük göstərməkdir və bu, bu şər xəzinələri əgər insanın qəlbində toplanarsa insan xeyrin açarıq olabilməz əgər müsəlman xeyrin açarıq olmaq istəyirsə nəfsi ilə ciddi mübarizə aparmalıdır bu şeyləri qəlbindən uzaqlaşdırmalıdır Allahdan kümək istəyirək bu yolda əzimlə irəlləməlidir irəl irəl və bu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Bu mənada çox, bu mənada çoxlu duana duana gəlmişdir. Və uzun bir duanın axırında Rasulullah sallallahu alayhi və sellem buyurur ki: "Vaslul qalbi. Ey Rəbbim, qəlbimdə olan o pis, ə, sevmədiyin, kinin, nifrəti, həsədi, o pisliklərin hamısını qəlbimdən çıxart." Ə, əziz müsəlmanlar, əgər qəlbdə əgər qəlbdə Bu xəstəliklər yerləşərsə, insan başqası üçün xeyir açarı ola bilməz. Bir hədisdə Rasulullah sallallahu alayhi vəsəlləm buyurur ki, həqiqətən, sizinləndə insanın sinəsində bir ət parçası vardır. Əgər o ət parçası düzələrsə, islah olarsa, bütün bədən düzələr və islah olar. Buyurur ki, diqqət edin, diqqət edin, o qəlbdir. Əgər insanın qəlbində bu xəstəliklər olsa, İnsan başqasına fayda verə bilməz. Ola bilsin ki, həsətkər insan, qəlbində faxırlığı gizlədən insan insanlara göstərə bilər ki, o xeyrin açarıdır, onlara xeyr istəyir. Əslində isə o xeyrin açarıq olmaqdan daha çox şərrin açarıq olmağa daha yaxındır. Məsəl üçün götürək, həsət edənlərin başçısı iblisi. Nə vaxt ki, Adəm a.s. həsəd etdi, o, öz həsədini ondan gizləmək üçün onun yanına nəsiyyət edən formada gəldi. Ona elə hiss etdirməyə çalışdı ki, o, Adəm üçün əminaman və onun üçün xeyir istəyən bir kəsdir. Oca Allah Araq surəsində buyurur, Fəbas fəsələhuməşşeytanu, deyil şeytan, onlara, yəni Adəmə və Havvaya, Havvaya vəsfəsə verməyə başladı. Nə üçün? <gülüyor> yəni onların ayıb yerlərini bir-birinə göstərmək üçün onlara vəsfəsə verdi və buyurdu ki, "Rəbbiniz bu ağacı sizə ona görə qadağan edib ki, siz mələklərdən və ya Xuddakı cənnətdə əməli qanunlardan olmayasınız." Allah Tala buyurur: və qasəməhuma və burdaşı şey, buyurur şeytan onların hər ikisinə and içdi. And içdi ki, inni lakumə ləminənsihin. Mən həqiqətən də sizə nəsihət edən, sizin yaxşılığınızı istəyən bir kəsəm. Fədəlləhuma biğurur və beləcə onları toplayıb azdırdı. Onun üçün də əziz müsəlmanlar qəlbində şər xəzinələrini daşıyan kimsələr nə qədər Xeyr əhli kimi görs görsənməyə çalışsalar da, nə qədər insanlara nəsiyyət etməyə çalışsalar da, əslində onlar xeyrin açarı yox, şərin açarı olmağa daha yaxındırlar. Bu şeylərdən uzaqlaşmaq üçün müsəlman öz nəfsinə mübarizə aparmalıdır və bu şeylərdən uzaqlaşmaq olur Allahdan kömək istəyərək, nəfsinə mübarizə apararaq bu şeylərdən uzaqlaşmaq olur. Və bir hədisdə Rasulullah s.a.v. duasında buyurur Allahumma əti nəfsi təqvəhə Bu çox önəmli dağdır Və nəsiyyətim odur ki, bütün müsamanlara bu dağını öyrənib Və namazlarında və ya da etdikləri duada bu dağını etsinlər Allahumma əti nəfsi təqvəhə Allahum nəfsimə təqvasını ver Və zəkkihə Ən təxayrə mən zəkkəhə. Və o nəfsimi təmizlə Sən onu ən yaxşı, təmiz, ən xeyirli təmizləyənsən. Ən təvaliyyuhu və, və məbuləhə. Sən onun dostu və möbulasısan. Və çalışın, müsəlmanlar, bu duanı əzbər deyin. İnşallah bu duada çıxıqlı xeyirlər var. Əgər Allah subhanəhu və ta'alə nəfslərimizi təmizləsə, nəfslərimizi islah eləsə, nəfsimiz bizə pisliyi yox, yaxşılığı əmin edər. Artıq nəfsimizin şərindən əmin olarıq. Və dua belədir bel Əti nəfsi təqvəhə və zəkkihə əntə xayrə mən zəkkəhə əntə valiyyuhə və məvləhə Hədisi İmam Müslim rövayət edibdir. Zeyd ibn Ərqam radiyallahu anhudan Və sonda şeyx buyurur ki, bunların məcmusu olaraq, toplumu olaraq və əgər insan xeyrin açarıb olmaq istəyirsə, qərbdə bu istək olmalıdır. Əlbəttə ki, qərbdə bu istək olmasa, insan xeyrin açarıb da ola bilməz. Əgər qullara fayda vermək, insanlara xeyir vermək istəyir varsa, Allahdan kömək istəyib, bu yolda çalışmaq lazımdır. Və sonda Allah talaya uca adları ilə və ilə dua edib deyirəm ki, Allahım bizi xeyrin açarlarından et və şərrin qıfrlarından et. Allahım bütün müsəmanları bağışda, onları ıslah eləm. Və içində olduğumuz bu çətin bu vəbanı, bu bəlanı da ən yüzə şəkildən bizdən uzaqlaşdır. Allahım, bizi qəbir azabından, cəhənnəm azabından qoru və sənin razılığını qazandığımız salda sənin huzuruna çıxan qullarını nə elə. Subhaneq Allahım və və bəhəmdik, şədvən lə iləhə illə əntə əstəxfirukə və tüb edək.